Водії розгорталися стрімко. Мазепа був у Борзні, коли до нього прибув його довірний Бестрицький від шведів. За Бестрицьким з'явився Андрій Войнаровський, який утік з російського табору. Наступного дня із Батурина Мазепа пішов до Коробкова. А 24 жовтня 1708 року рано вранці переправився через Десну із загоном у 1500 чоловік і поїхав до шведського короля. В Бахмачі було укладено шведсько-українську угоду. Оригінал її не зберігся. Подаємо її пункти за виводом прав України, написаним орликом в обороні прав рідної землі. Шведський король зобов'язувався боронити Україну і посилати для того свої війська. Але коли ці війська будуть діяти разом з українськими, ними керуватиме український князь, і то доти, доки це буде потрібно. Король своєму війську платитиме, князь його харчуватиме. Все завойоване з території Московського царства буде належати тому, хто його завоював. Але те, що належить чи належало колись Україні, буде передано їй. Князь та Україна житимуть за своїм правом, яким користувалися досі. Всі вольності, права і стародавні закони гарантуються. Іван Мазепа Буде князем України до смерти, шведський король не зможе присвоїти собі титулу та герба України, вони належатимуть лише Україні. Для забезпечення договору, поки триватиме війна, а з нею і небезпека, у містах Стародубі, Мглині, Батурині, Полтаві та Гадячі будуть шведські гарнізони. Ви від прав України. Нью-Йорк. 1964 рік. Сторінки 88-89. Спробуймо ці пункти заналізувати. В основу договору лягли позиції гадятських пактів Івана Виговського, але з певними видозмінами. В Україні впроваджувалося українське князівство. Але не у спілці з Польщею та Литвою, а самостійне, під номінальним протекторатом шведського короля, йому не дозволяли вписувати у свій титул Україну, як це робили польський король та російський цар. Цілком із гадяцького договору перенесено пункт про підлеглість королівського помічного війська Гетьману України. Зате цілком новим пунктом було соборницьке намагання Мазепи прилучити до України її історичні землі, а не тільки втримувати ті, якими володів. Король не мав права втручатися в права та вольності України. Водночас була й поступка, віддача шведам перечислених міст, хоч тимчасовість її передачі, Оговорена. Маємо ще один переказ цього договору, поданий Брайчевським. Мазепа, Правда і Кривда, Київ, 1992 рік, сторінки 84-85. Тут твердо зазначається, що Україна не тільки лівобережжя, але обох боків Дніпра має бути на вічні часи вільною, від усякого чужоземного володіння. Союзні держави Польща та Швеція не претендуватимуть на абсолютну владу над Україною, не триматимуть її ні в ленній залежності, ні в будь-якій підвладності, не збиратимуть з неї прибутки та податків, не осаджуватимуть. Залогами українських фортець, здобутих від Москви, мають утримувати Україну в цілості і не дозволятимуть її гнобити. Кордони, закони, права, вольності, привілеї мають навічно неущербно заховуватися. Не повинні ставити нових укріплень на українських землях і не дозволятимуть це робити іншим. Як бачимо, обидва варіанти договору взаємодоповнюючи, розходження між ними невелике. Щодо фортець у другому варіанті немає пункту проведення до українських фортець шведського війська на час війни. Договір цікавий тим, що він був черговим етапом українського державотворення. У XVII столітті вищою точкою такого державотворення були, як ми казали, гадяцькі трактати. Залежність України від чужеземного монарха там була значно урізана. Але Україна входила в трипостасне державне утворення на правах її автономної частини, від короля ще значною мірою залежала, він контролював вибір гетьмана, кількість війська та інші державні чинники, тобто був усе-таки верховним правителем України, хоч і з обмеженими правами. Тут бачимо дещо інше. Залежність від чужоземного монарха ще залишалася, але... Наймінімальніше, він не був правителем цієї землі, не міг втручатися в її внутрішнє життя, а ставав тільки тимчасовим протекторатом, власне гарантом її суверенітету. Пункт проведення в українські міста шведських гарнізонів був небезпечним, і його можна розглядати як імперіалістичну зачіпку Швеції в Україні. Згадаймо про російських воєвод у містах України. Але обумовлювався те вчасовістю воєнного стану. Таким чином, договір документально доказує, що Мазепа не тільки не зраджував свого народу, а вів його до повного визволення сам договір, був досить точно і тонко продуманий. Але здобути в Україні свободу не судилося як у часи Виговського, так і в часи Мазепи, найбільших після Богдана Хмельницького політичних українських мислителів. Подальші події вельми печальні. Через зраду було взято Меншиковим Батурин ім'я зрадника – Варто називати полковник Іван Ніс. У місті знищили всіх без розбору, не виключаючи малят. Усе майно батуринців віддано солдатам за винятком гармат. Гетьманський палац, двори старшини і козаків перетворено на попіл та руїни, винищували все живе. 6 листопада 1708 року відбувся вибір нового гетьмана із чотирьох полковників, які за Мазепою не пішли. Скоропадського, Полуботка, Томари та Журахівського. Козаки хотіли Полуботка, але саме тут цар сказав знамениту фразу. Він дуже розумний і може дорівнятися до Мазепи. За вказівкою царя обрали Івана Скоропадського. 12 листопада здійснено обряд прокляття Мазепи. В кінці місяця від гетьмана почали відкидатися полковники, першими були майбутній гетьман України Данило Апостол та компанійський полковник Гнат Галаган. У 1709 році втекли від Мазепи генеральний суддя Чуйкевич, генеральний Осавул Дмитро Максимович, полковники та інша старшина. Козаки і поспільство на національно-визвольне повстання не піднялися, зате приєдналися до Мазепи запорозькі козаки – на чолі з Костем Гордієнком. За зимою весну 1709 року шведи зазнали ряд військових невдач, зрештою відбулася сумнозвісна Полтавська битва, і єдине, що зміг зробити Мазепа, врятувати від російського полону Карла XII. На переволочанському перевозі шведське військо Капітулювало, його рештки з Карлом XII і Мазепа із вірними собі козаками опинилися у Молдавії. Тут, у селі Варниці, біля Бендер, 22 серпня 1709 року, Іван Мазепа помер. Замість нього козаки вибрали гетьманом Пилипа Орлика, який продовжив, Чин свого попередника. Здається, в світі немає жодного національного героя, проти якого було розгорнуто таку негаційну кампанію, як проти Мазепи. Століттями його проклинала в своїх храмах Російська Церква. І це того, який так багато зробив для православ'я, століттями його. Кляли, огоджували, обкидали найдошкольнішими епітетами не тільки російські ідеологи та історики, а й їхні українські підспівачі. В російській літературі витворено романтичний образ злодія Мазепи, на який не шкодували чорних фарб, йому приписували всі людські злодіяння. Він і брехун, і інтриган, клятвопереступець, убивця, безчесний, жорстокий і тому подібне. Його лаяли, топтали в болото, відчуваючи до нього дивовижну оскаженілість. І в цей хор нечастивих включалися і люди із світлими іменами, як, приміром, Релеєв та Пушкін. «Після масованої школярсько-попівської лайки, – вислів Драгоманова, – в цей хор вступили і землячки, і наші. Здається, не було чорнішого болота, що ним цю людину обкидали, але диво-дивне творилося. Мазепа не тільки здобув собі всесвітню славу, але по-справжньому надихав митців високого пера, в цілій Європі. І його грандіозна постать проступала крізь багно і нечистоти, що його обкидали, бо, як сказав Григорій Сковорода діамант і угною діамант. Отож, хто поклав своє життя за світлі ідеали добра і свободи, той у світлі пробуває. Хоть би як проти нього не воювала тьма. «Світло і тьма, – сказав Сковорода, – тління і вічність. Віра і нечестя складають весь світ і потрібні одне одному. Хто тьма, хай буде тьмою, а син світла, хай буде світлом. Сплодів їхніх, пізнайте їх». Харківські байки, байка 19 Місія Пеліпа Орлика У наш час, час відродження, із теменів віків проступають усе виразніше величні тіні наших забутих предків. Прокляті і споплюжені тими, хто хотів перетворити землю нашу у провінцію Жахнючої імперії, а народ, націю нашу, У безязикке населення провінції. Отож і виходило, що нація наша ніби складалася Із самих лишень прислужників імперії, А чинність їхньої позиції І вимірювалася ступінню цього прислужництва. І ось вони підіймаються із тьми Волів вічності, могутні, чесні, великі силою духу, викляті богатарі землі нашої, як потужні туманні клубені, і ми приглядаємося спрагло до тих, до їхніх образів та діянь, бо починаємо розуміти, що ми без них сьогодні сліпі і безсилі. Адже жили і діяли вони саме в наше ім'я, в ім'я нашого їх визнання. Одним із таких забутих валетнів був і гетьман Пилип Орлик. Уже проти нього знаємо, видано фототипію брошуру Василя Різниченка Пилип Орлик, гетьман-емігрант. Його життя і діяльність, котра вийшла в Києві в 1918 році, Львівська «Червона калина» видала у 1991 році есеїлька Борщака про гетьманового сина Григорія Орлика.